rugăciunea 91, pentru rodul Duhului cunoștinței. Aleluia slabății, împărate ceres mângăitorile, Duhul Adevărului, te iubim și te rugăm, dăruiești dragostea cea fierbinte cu care să luăm jugul ușor al nevoinței, ca să nu ne oprească asprimea ostenerilor, nevoințelor, neputințele, nepăsarea, trândăvia, moleșala aduse de demonul amezii, ci cu râvnă și doar fierbinte să urmăm calea adevărului și viața cuvântului a Tatălui Ceresc, să semănăm cu lacrimi semințele rugăciunii ca să crească spicul plin de rod al Duhului Cunoștinței în țarina sufletelor noastre. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului, Duhul adevărului, Te iubim și te rugăm, Dăruiește-ne Bogul cel Sfânt al credinței care umple sufletul de nădejde, că ajunge la nepătimire, la desăvârșirea cea plină de lumină care schimbă la față sufletul, inima, cugetul, le umple de gânduri, cugetări și roade sfinte, fiindcă aduce schimbarea dreptei celui preanalt, nașterea cea a doua din Duhul în Fier, schimbă starea puterilor sufletești, ne dăruiește, Trăsăturile chipului fiului cel iubit, luminat de darurile dumnezeiești. Aleluia, slavă, ție împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, dăruiește-ne ploaia de sus a lacrimilor care udă semințele credinței, cunoștinței și iubirii față de Tatăl Ceresc, de fiul cel iubit, ca să ne facem lumină oamenilor și să-i mișcăm pe toți spre preamărirea lui Dumnezeu. Să umplem gurile lor de lauda celor sfinte și dumnezeiești limbile, lor să rodească și să rostească rugăciuni, ca să se elibereze de tot păcatul și toată întinarea, iar lumina ta să readucă în suflet icoana preasfintei trăim.